Перепрошую, у мене є одне запитання. І що ж? Чи можу оселитися на першому поверсі, щоб ставити під вікном машину? Можете. І про оплату. Яку оплату? За квартиру. Спочатку мені здалося, що цей тип глузує. Я котнула філіжанку гніву перш ніж відповісти, і мовила без тіні лукавства. «Зробите ремонт у своїй кімнаті!» І додала, «Якщо проживете там принаймні тиждень!» Так моє життя крутнулося на 180 градусів і почало набирати обертів. Диво, яке прикотило на залитому брудом драндулеті, спочатку походило в передпокої, обдивилося потріскані стіни, а потім відчинило перехняблені двері до зали. Спіймала себе на тому, що півдня крадькома спостерігаю за гостем. Він знайшов у кочегарці стертого до стебла Віника, щось там грюкав, шарудів, совав, потім несподівано попросив відрой ганчірку. Підвечір він завів машину і поїхав. А згодом повернувся і почав зносити до будинку деталі якоїсь Металевої конструкції. Я не стерпіла і побігла сходами вниз, перечепилася через трухлу дошку і загриміла в передпокій. Коли гість прокрив двері на гуркіт, лежала у позі людини амфібії, коли та плеве. Але перемогла біль, підхопилася і, випереджаючи будь-які запитання, мовила: Ми так не домовлялися. Не знаю, що ви там плануєте. Але займатися дослідами чи відкривати майстерню у моєму домі, я не дозволю. Але ж то це житло то звичайна піч, якою опалюють помешкання, не хвилюйтеся, як вас величати. Без церемонії, як вам подобається, так і звіть. Як вам подобається, про що тільки люди думають, коли так називають дітей? Хто вам дозволив обговорювати моє ім'я? А ваше що правильне, як там вас? Сергій Леонідович, чудово, вас ніби вийняли зі скрині, покритого нафталіном, ось яка у вас сім'я. Не зліть, зло спалює енергію. Я не дослухалась до сентенції, яку проголошував цей нахаба. Треба було розпалити камін, принести і підігріти води. Запланувала наступного дня зайти до редакції, бо відпустка вже пройшла. А тим часом робочий одяг досі лежав у валізах нерозпакований. Де знаходиться праска, немало уявлення. Нарешті. Нарешті я отямилася від ходіння по кімнатах споглядання трухлих рам і осипаної штукатурки. Нічого ж не обірвалося, трагедії не трапилось. Коли людина відчуває загрозу, вона стає пружна як ризь. Тепер ця загроза в мене під боком. Маю весь час пантрувати, щоб Сергій Леонідович не скоїв якогось злочину. Може, він хоче мене вбити і відібрати замок? Може, планує шукати скарб, розкопати у залі підлогу? Може, закладе вибухівку? Розпалила камін, збоку біля вогню поставила чайник і заварила гілочки дикої груші та смородини. Ліжко підсунула ближче до каміна. Проте все це марно. Тепло у кімнаті не трималося. Вітер налітав випадав падав грудьми на шибку, від чого піднімалася фіранка так, наче дихала спляча людина. Треба було завісити вікно ковдрою. Але я не могла уявити, як буду жити в темній кімнаті. Єдиною розрадою стало те вікно, через яке видно хворий калічний сад. Часом там пролітають пташки, жалібно попискуючи. Трудився дятел на верхівці волоського горіха. Ворони знаходили у гіллі маленькі поодинокі горішки, несли їх у піддаща і довго старанно цюкали, щоб добути солодке зернятко. Пізно ввечері, коли уже засинала, несподівано знизу долинули звуки. Відчинила двері кімнати. Квартирант Грав на флейті. Він стояв за порогом будинку біля залишених настіж дверей. Мелодія спочатку тихо, а потім сміливіше наповнювала будинок. Він був так далеко, що прочитати, навіть відчути його думки було неможливо. Мені вперше на новому місті стало легко і світло. Глава одинадцята. Савка утікає. Уночі чергувала Груня. Савка пошукав зошит попереджень у тумбоці в коридорі, але вона підняла на нього очі. Зошит лежав у Груні під рукою. Якийсь час вони дивилися одне на одного, не відводячи очей. Груня відкрила зошит і показала Савці його прізвище, написане хімічним олівцем і підкреслене жирною синьо-зеленою лінією. Савка ліг, під стару шерстяну ковдру його трясло, він не міг зігрітися. Раз-пораз, раз, коли засинав, перед очима поставав віл з чорним перекошеним обличчям. Він замахувався на нього валянком, у якому була схована цеглина, дихав в обличчя перегаром і страшно ревів. У Савчиному характері було чимало від батька, який все життя працював нотаріусом і не звик, щоб на нього підвищували голос. Було в ньому